Кой е драконът, който ни спира и как да го победим, кои аспекти от нашата култура и възприятие на света пречат на развитието ни като нация и като личности. Това е темата за ученическо есе, предложена от една интересна организация. Тя се казва Граждани за България с съкръщението C4BG от Citizens от Граждани, която обединява успели български граждани, учени, които работят, преподават в елитни световни университети и институти, ще изброя само някой от имената им професор Христо Пирински, който е професор по финанси а, и директор на една от програмите в университета в Централна Флорида в Съединените щати, Стенди Гьошев, който е директор също на една от нощните програми по финанси в университета Exitire в а, Обединеното кралство, Любомир Литов, а, Иван Манев а, и също така професор Емилия Зам. Анкина. Тя е декан и професор по международни отношения в Temple University в Рим, в Италия. Тъй като правим опит да се свържем с професор Занкина, ще кажа, че в момента в който имаме връзка с нея, ще я чуем в ефир, за да ни каже какво ги мотивира да правят един подобен конкурс, но сега директно към участничката, която спечели първо място в а, конкурса за дракона и кой е дракона с който трябва да се пребори българската нация. Много ми е приятно да кажа добра ден на носителката на първата награда Габриела Панова. Здравейте! Здравейте. От Американския колеж в София. И а, да попитам Габриела да започнем от там, от един парадокс който вие самата посочвате, но и който до някъде загатнах и с описанието на организацията, която стои зад тези награди. Български учени, които реализират успешна, професионална, академична кариера в престижни университети в чужбина и там стоят, там живеят. Много българи ние виждаме, че са много високо оценени в чужда среда. Да. А в нашата собствена, като че ли си знаем, че има нещо като блато, което упрепятства възможностите. Безразличието ли е виновност според вас? Да, именно това коментирам и в моето есе, където по наблюденията си споменавам как просто много българи смятат, че в България нямат как да се развият и че не могат да бъдат полезни на себе си и на народа си. По тази причина просто дори не се опитват да участват в инициативи, да подкрепят каузи. И не е само за това да бъде да, да има ъм, позитиви за тях сами. Те не искат да подкрепят общонародни кази, които ще издигнат престижа на България. И това просто показва, че те нямат вяра и си я загубили някъде с този път, затова това предпочитат да се развият професионално в други страни. А, а Габриела, а има ли начин а този модел на, как да кажа, на вдъхновение да бъде преподаван, да бъде част от образованието? Според мен трябва да се докаже, че както учениците, така и по-късно като станат възрастни хора, техните инициативи и делата, които искат да започнат, че са важни за тях самите и за държавата, за всички около тях. Трябва да се покаже, че това, с което искат да се занимават малките, още от ранна възраст, от, а, четвърти, от първи до четвърти клас, че има как то да се рефлектира върху обществото и да допринесе за всички наоколо, не само за тях самите. Просто няма как те да разберат това преди да са се докоснали до доброволчеството, до това да помогнеш на някой. Няма как да знаят чувство на удовлетворение, което биха получили. Сега вие търсите причините и назад в миналото, когато България е част от Османската империя и особено тази част от въпросния период, когато има репресии, тогава ли според вас се оформя менталитета на преклонената глава, това да бъде на всяка цена из... избягван риска, възхвалата на оцеляването за сметка на качеството на живеене? Точно така. Да, според мен в а, тази а, епоха от българската история, българинът просто е притисна да се фокусира единствено и само на тесния кръг около себе си, без да може да има как да помогне на Той знае, че всеки опит да помогне на някой близък или не, най-вероятно ще а, се превърне в дори саможелет в името на този човек и сърди това няма правото да се изправят срещу поробителя и да покажат, че са силни. Това е и до днес видимота, и като в днешния свят хората просто не искат те да започват инициативи, не искат да поставят начало на нови а, на нови неща. Да, а на нови. Да неща. Риска изглежда по-голям, отколкото удовлетворението от това а, да си пръв а, в а, някаква непозната област. Най-категоричният показател за България, отбелязвате, е индексът за избягване на несигурността. По него страната ни се оценява а, на 85-то място от 100, така ли е? 85 от 100 като индекс от общо 100 на броя точки, ако можем да го разбираме така. А, това значи, че българина избягва новото и го е страх от всякакви промени, тъй като смята, че на адаптиране едва ли ще може да бъде достатъчно благодатен и най-вероятно ще има повече проблеми, отколкото ще разреши някакви стари. Добре, а, вие сама пишете в а, това есе, че е нужно нещо повече от просто мотивация за а, позитивен живот и за промяна. Какво е то? Ами да, според мен мотивацията може да е доста краткотрайна. Един, една вечер може да се кажеш, утре ставам рано и ще е, покоря света Но всъщност за нацията, за такива е, големи концепции. Трябва това да се преподава на ученици дълго време. Така ще да започне от ранна възраст и докато е, се оформят като личности, вече да имат това в тяхната представа за света, в техния светоглед. Да се прекисали българи, но разочаровани и наранени отвътре, това е цитат. от есето, класирано на второ място. Той е на Мария Михайлова. Много ми е драго да й кажа добър ден в ефира на Хоризонт до обед. Първа езикова гимназия Варна, нали така, Мария? Да, здравейте. здравейте. Казвате, че днешното робство не е съвсем като това преди няколко века, а какво е то, ако наистина може да говорим за днешно робство? Мисля, че българите в днешно време са роби на ограниченото си мислене не роби, ами по-старата дума раб, където ние избираме да бъдем подвластни на някого. Той да стават подвластни на своето ограничено мислене в това, че не повечето много и отвърлят а... много, което дойде, за да запазят Връзката не е добра. Ще направим втори опит да ви наберем. Аз с удоволствие ще кажа добър ден и на третата участничка в нашия разговор, която е също от София, Дея Маркова, от 73-та здравейте. здравейте, Дея, Дано да е по-добра връзката. Се, да, здравейте, и удоволствие за мен да участвам. Uh, и вие започвате с uh, uh, цитати от прочути сентенции, като имам право на мнение, нали? Всеки сам си предценя. Ето този израз, нали, който слагаме в кървички. Знаем много добре, че uh, това не е правилният начин за... И даже за произнасяне. Не да <laughs> на глагола, да. да, за изговаряне. Uh, Моето гардже е най-хубавото. Няма да им работя само за хиляда лева. Ето, да, този израз също е особено забележителен. Най-кото срещане на всякъде е просто... Защо трябвате от там въпроса за това, кой е дракона, с който трябва да се справим като общество и като нация? Ами, искам да провокирам читателя още от началото да види всъщност проблема на нашата нация. Искам да, да се види това, което е всъщност на куча. А, тази това някакси нежелание, това чувству, че всеки ни е длъжен с нещо. Аз си по-надолу споменавам, че а, има нещо такова в на което очаква някой друг да направи нещо за него и това всъщност показваме в първите изречения. Добре, обаче ние всички знаем, ние си знаем косорите, нали? и Самата вие пишете, че ние сме много добри в това. Критичния анализ и така в дълбочина, да кажем, защо нещо не може да стане. Въпросът е какво да се прави от тук нататък. Има ли, има ли изход? Има ли такъв, който вие може... Ви виждате по-добре, отколкото, да кажем, моето поколение? Да. Надявам се да има изход. Аз мисля, че промяната. е... Започват в нас. Тоест аз не мисля, че инициативите са нещо, което е достатъчно, за да тръгнем напред, за да успеем. Тоест, аз ми е нещо страхотно, но без нашето участие в тях също нищо. Както че тази инициатива, например, граждани за България, тя е страхотна, но без ние да участваме в нея, просто няма смисъл. И ако българина не. И не, не направи нещо заедно с някой друг, заедно с начията си, с си, с хората около себе си, то тогава за какво са ни инициативи, какво изобщо сме тръгнали да ходим напред, като да, ние седим и чакаме европейски проекти да започнат, да започнем нещо, което да, така да ни изкара откълт. А... Обаче, къде сме ние в това време? Ние сме пред телевизора и плюем защо тая инициатива не е станала и, и не е проработила. Там, свъртно, се крие разковничеството. Сега казвате и друго в Есето, пак ще ви цитирам, умните, интелигентните и можещите са сбутани в ъгъла на последната страница, тази, която почти никой не чете. Затова повечето от тях се махат, не защото мразят родината си или защото горят от желание да емигрират. Това означава ли, че мислите върху и върху тази не особено радостна перспектива да търсите път навън? Дея. Аз не знам кой клас. Да. 11-ти клас завършвам сега. Ами категорично му мисля, за съжаление, просто а, другото нещо, което трябва да се подобри в държавата ни образованието. Очевидно и в трите есета е видно, че образованието е а, начина за промяна. Тоест, .е. чрез него можем да станем по-извисен народ. И, и мисля, че това за което бягаме в чужбина, е точно образованието. А, тук и най-добрите университети не ни предлагат това, което най-лошите в чужбина ще ни предложат. И просто много хора го виждаме и съжалявам за това, че искаме да избягаме. Съжалявам, че и аз ще, ще тръгна навън. А, не знам дали ще се върна, но просто това, това са неща, които не, не мога да се изкривя душата. Няма какво да ме задържи тук, за сега. Тъжно откровенна сте. Да. Да. Това е се което също е отличено и наградено в конкурса Дракон. Как да го победим? Дракона, който пречи на нацията ни, на държавата ни да е по-добре, отколкото е. Mm -hmm. Поглеждате към две от победените държави след Втората световна война – Япония yeah. и Германия и откривате вдъхновение в тях, ако с едно изречение или с една дума трябва да определите откъде идва това вдъхновение и защо тези държави успяват да се изправят mm -hmm. на крака? Mm -hmm. Ами, аз мисля, че... А чрез това сравнение много добре можем да сварим часовни къси, Тоест имаме нужда понякога от сравнение, за да видим къде сме ние като държава. И мисля, че това са държави, които са ни показали с примера си, в практиката си, че, че може да стане. Ако искаме, нещата могат да станат. И, и те всъщност, ако България беше в тазната позиция, може би нямаше да се издигне до, до такова ниво, като тях днес. Просто искам да дам този пример, че нещата могат да станат, просто трябва да си повярваме. Не да си повярваме в смисъла на да си гордем, да си разкандат, да просто да повярваме, че нещо може да се промени. Добре, Не, останете да. още така на телефона, още малко. Тук, Дай, се, да, за да чуем, а, имаме вече възстановена връзка с Мария, Първа езикова гимназия Варна. А, отново казвам, здравейте на Мария. Добре. Бяхме стигнали до някъде, а, но а, вие чухте идея, предполагам, че успяхте да чуете и Габриела в самото начало на разговора. А, директно, Мария, към това, какво а, според вас може да се изправи срещу дракона на вечното мрънкане, защото и вие описвате това състояние, в което е народен ни днес, като това, като едно вечно мрънкане, от което няма излизане. Мисля, че това преобъляване на Дракона може да се постигне чрез една промяма в мислено за българите. Това не Да, индивидуално... да извинявайте, Мария, а, връзката не е добра отново. А, съжалявам за това, но не чуваме, накъсва речта, така че просто няма как, а, няма как да останем в това поле. Връщам се към Габриела. Дали, а, дали Габриела... Вижда, смята, че има някакви политически носители на тези идеи. Сега има и политически партии, които включват думичката промяна в наименованието си. А, и заобщо, им, има ли според вас политически потенциал и може ли да мине тази ситуация без, без да засегне политиката? Промяна като термин ми се струва доста общо, затова според мен, ако наистина търсим такава, трябва да се обърнем към самото Министерство на образованието. И доколкото разбрах, новият министр реално планира подобни а, инициативи в а, образователната система, даже конкретно споменал доброволческата дейност и а, събития от типа на младежки клубове. Така че, вярвам, че вече така се докосва до тази тема дори Министерство на Образованието и... Образование, образование казвате вие най-важното нещо. А Дея Маркова, последно изречение. А, вие имате ли а, конкретно предложение? Видях в есето доста палаво такова, да се махнат определени думи от пиедестала, от речника ни, mm -hmm. от представата ни, а, за, mm -hmm. да кажем думичката Далавера. Какво бихте добавили към нея? Да, <сък> Ами, а, всъщност бих добавила, не да говоря повече негативно, достатъчно рязка бях и откровена. А, мога, понеже всички говорим за образование и за промяна в образованието, бих добавила и културата. Тоест, а, виждаме в много европейски страни, не само, че културата е. Религия, че културата е нещо, което излишава един народ, прави го... Добре, а... ясно да. казвате култура, аз казвам, може би да се замислим за това, което пък вие пишете. А, дали да спрем да мислим върху думите тарикатлък Лък и Далавера по начина по който го правим. Много ви благодаря момичета. Габриела Панова, първо място в конкурса Дракон. А Дея Маркова, трето място в конкурса Дракон. И Мария Михайлова, удварна, второ място в конкурса Дракон.